Most egy kicsit bedúrítanám tovább ezt a témát. Tehát ugye kiveséztük nagyjából azt, hogy van egy testépítő, most tegyük fel, hogy tulajdonképpen annyira nem nagy ő ismert. De szeret edzeni, meg zabálni ennyi. Tehát ő azt csinálja, hogy szeret, ez a kis hobbija, és ezzel él el eredményeket. Mivel jó genetikája van, ez nálam működik. Aztán persze... Lehet, hogy aztán ilyen komoly bajnoki címek már nem jönnek össze, mert amikor már oda kell magadat tenni a diétánál, akkor már az büdös. Tehát akkor már megy a félrezabálás, és akkor, mert a tömeg, meg ezek a dolgok, ezek könnyen megvannak, de amikor már tényleg a jó versenyforma kerül ha esetleg genetikailag nem olyan, akkor az már lehet, hogy nincs meg. Tehát az a része, már küzdeni kell, az már lehet, hogy nincs meg. De akkor tudjuk azt mondani, hogy nem baj, hogy jövőre odabaszak mindenkit. Hallottam én ezt már emberek szájából. Csak itt a, a turvább aspektus az egésznek ott jön ki, amikor rájövünk, hogy tulajdonképpen az az illető, ez semmi más, hanem jó. Tehát ő azt tudja csinálni, vagy azt csinálja, amit szeret. Azt se csinálja rendesen, mert a tehetsége megvan, de ez nem párosul a szorgalommal, mivel mindent könnyen ért el a genetikájából kifolyólag, amit elért, ezért nem tud küzdeni, ezért már a keményebb mondjuk a diétás rész nincs meg. És ha szembesülünk teljes mértékben a tényekkel, akkor háljunk az ember ezen kívül semmi más, nem jó. Tehát nagyon gyakran látom azt, hogy igazából nem fejlőtlenül észlények a testépítők, hanem jó esetben valamit melózgat, de abban különösebben nem sikeres, meg így körülbelül le is szarja. Tehát beszélni nem tud, szöveg, szövegelési képessége különösebben nincs. Megjelenne a médiában nem tud semmi érdekes nem történik vele, semmi érdekesen nem tud mesélni, semmi az élete csak annyi, szeret zabálni meg edzeni, nem megy a terembe és akkor ezzel a genetikai miatt bajnok lesz. Értétek, hogy mire akarok kiukadni? Arra akarok kiukadni, hogy tulajdonképpen itt ezek mögött a kis karrierek mögött nem mindig van az a hatalmas nagy erőfeszítés, meg az a hatalmas nagy munka, amit mi oda képzelünk. Ez körülbelül valamikor olyan szinten van az a dolog, hogy gyakorlatilag a pöcsét is szereti mindenki verni és a pöcsverő bajnok így tulajdonképpen marha kényelmesen lesz pöcsverésbe világbajnok ha úgy vesszük mert olyan különösebben nagy erőfeszítés nem kellett megtenni érte, hiszen tulajdonképpen csak azt csinálja, amit szeret és még az sem biztos, hogy teljes verőbedobással, hiszen megvan hozzá az adott tehetsége mert hát, ha valaki szeret edzeni, az nem baj, az se baj, ha jó genetikája van, de az már nagyon nagy baj, amikor valakinek jó genetikája van, szeret is edzeni, mégse tesz meg mindent, amit, le, amit ö, tehetne, és itt jutottunk ki a mondanom a második feléhez, hogy sajnos a tehetség az bizony, nagyon-nagyon gyakran nem városult formolomban, hanem, hogy általánosíthatunk is, annyiban, hogy szinte Jellemzően a jó genetikájuk, nem feltétlenül versenyzők, de a jó genetikájúak nagyon gyakran igazából azért nem hozzák ki magukból a maximumot, mert egyszerűen kibaszott lusták, mivel az eredményeik könnyen jöttek az adottságaikból kifolyólag, ezért a munkát már nem teszik bele. És igazából a testépítésben én nagyon sok embernél szembesültem azzal, hogy ahhoz képest, amit vártam, elég lazán értékkel azokat az eredményeiket, amit elértek. Sokkal kisebb tudással rendelkeznek, mint gondolnánk. És ez természetesen az élet más területén is sajnos ugyanígy van, mert gyakran a tehetség az a motivációt nagyon keményen megöli. De, hogy csak mondjak egy egészen egyszerű példát, szerintetek, ha... És ezt például rá lehet húzni a női testépítésre. is szoktam azt feszegetni, hogy a női testépítőkre mindenki azt mondja, hogy rondák, mert. De azt gondolják, hogy a testépítéstől mentek rondák, és valójában nem a testépítéstől mentek rondák, hanem mert ezek csúnya nők voltak. Egy csúnya nőnek nincs alternatívája. De mit csinál egy szép nő? Hát ő rögtön picsa lesz. rögtön szép vagyok, szépség királynő vagyok, modell vagyok. Tehát itt Magyarországon különösen minden picsa modell akar lenni, meg szépség királynő meg kutyaposa. És ők vagy mert szépek, vagy mert szépnek munkát, ne nehogy azt képzeljétek, hogy sportolni fognak. Tehát alapvetően egy valaki, aki szép kislány volt, már gyerekkorú óta, azt. Nagyon nem az fogja érdekelni, hogy mit tegyen meg azért, hogy szép legyen, hiszen ő saját magát szépnek tartja, nincs motivációja, hogy megvan magával elégedve. Motivációja valószínűleg egy dolog felé lesz, mivel majd tizenéves korában már még egészen az enyém meg fogják a pénzes faszopok találni, akik alátólnak minden, hát a majd a motivációja majd az lesz, hogy nagyon jól akar élni abból, hogy ő szép. De nagyon elkanyarodtunk, ez egy egészen más téma. Csak gondoljatok bele, hogy hány modell van, aki ja, én büszke vagyok arra, hogy nem sportolok, az alakom az ilyen, ilyennek születtem is. Tehát ez a hozzáállás hogy büszkének nem arra kell lenni, amiért semmit nem teszel, hanem büszkének arra kell lenni, amiért megtettél valamit. Tehát, ha visszakanyolunk a testépítésre, főleg a hobbit testépítésre, ha te az edzés segítségével lettél 60 kg helyett 62, akkor a büszke lehetsz akkor is, hogy 62 kg nem vagy izmos. Persze most nem kell itt halálba verni magadat rá, hogy 2 kg izmot felszettél, de te megdolgoztál érte, van mire büszkének lenned, ellenben akinek jó genetikája van, nem csinál semmit, és attól alapban izmos, meg koszkás a hasa, annak nem kell büszkének lenni, mert az csak egy kibaszott tarottság, amit a szerencsének köszönhet. Egy nagyon érdekes emberrel találkoztam tök véletlenül Németországban, konkrétan tegnap előtt, és ö, nem fogjátok majd látni az egyik anyagban. Ő egy agyarodgyan csávó teljesen, tehát így nem tudtam eldönteni, hogy vajon mindig ilyen volt, egy ilyen lassú beszélő, vagy csak hülyér verték a fejét. Nekem azt tetszik benne, hogy ő egy nagyon jó testépítő volt, kurvaon nézett ki, láttam róla a képeket, és aztán abba a picsám, mert nem talált már benne célt. És ő vele pont ezekről a motivációs dolgokról beszéltünk, hogy ő is ezt látja hogy aki tehetséges, az nem akar annyira. És ez nagyon-nagyon szomorú. Én szerencsére, mondjuk a magam részéről én szerintem semmihez nem völök tehetséges, úgyhogy eléggé akarom, szerencsémre. Ezért nyomjuk a dolgokat, nem csak ülünk bele a kis minimális sikereinkbe, hátradőlve és verjük magunkat, hogy milyen jók vagyunk. Tudjátok, mindig annak kell vernie magát, hogy milyen jó, aki tudja magáról hogy ő tulajdonképpen szar. Szóval ez a srác, aki már egyébként nem mai csirke, tehát... 40-ból éves erősen. Ő abba hagyta a testépítést. Miután Junior erőmelő világrekordot csinált a szem testépítőként. Junior erőmelő világrekordot állított fel a Googleásban, nem akarok kérséget mondani, de lehet, hogy valami összetett be, de lehet, hogy nem is Junior volt, mindegy. Emlékszem igazából, elment boxolnak olyan szinten volt boxban, hogy a az Axel Schulz szóval nem tudom mondani nektek valakit, valamit, én nem vágom a boxot, de a profiboxot, de volt mérkőzése vele. Aztán karakézott, gyúdozott kutyafasza mindent csinált. És elmondta nekem, hogy például neki azért a Harley davidson mert nem szeretne magkanni, sportmotorom, mert ő mindent a halálig maximális erőbedobással csinál, és mondta attól profélet, hogy motorról le fogja magát zúzni, hogy meghal de neki egy egészen más hozzáállása volt, tehát nem az, hogy most jó genetikában is szarok bele. Most kicsit hülyén hangzik, amit mondani fogok, de gyakorlatilag, ha az élet értelmét keresünk, akkor akkor valóban nagyon milyen el kell gondolkozni azon, hogy hogy mi az, aminek az életünket szenteljük, és reálisan a helyünket ott tudjuk tenni például a testépítő sportban, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen ha komolyabb versenyzési céljánk vannak, akkor ki kell állunk szemben és érdemesebb beletenünk be be be ennyi energiát. Mert többféle motiváció is lehet itt, szólhat ez az egész a, az egészségről, a normális megjelenésről, szólhat arról, hogy én akarok lenni a, leg a legnagyobb bajnok és mindenki szarén vagyok, hogy jó. Szólhat ez az egész arról is, hogy kurvára imádjuk magunkat és a saját böcsünket Saját munkra verjük a pecsünket a tükörben, és totál el vagyunk hogy milyen jók vagyunk, és mindenki far. Sajnos, sajnos nagyon sokaknál szól van erről, és ez a pont, ahol én behányok ettől a sporttól, de szólhat arról is, hogy egy olyan életmódot élünk ezzel, ami amivel megadjuk a testünknek azt a fizikai munkát, amit, amit a testünk igényel, és a, a sportban megtett előfeszítéseinket felhasználjuk az életünk jobbát ételére, tehát nem szorunk ebbe az egészbe, és ö, úgy megyünk edzeni, hogy előtte elszívjuk a cigit, hanem lehet, hogy nem leszünk sose olyan kurva izmasok, vagy nem akarunk sose olyan kurva izmasok lenni, de mégis normálisan kajálunk, és megcsináljuk az edzésmunkát, hogy különösebb látványos jelennek esetleg lenne, de mégis, Tehát hogy, csak hogy értsétek, ha tegyük ezt a dolgot, amikor megismerünk egy bajnokot, és kiderül, hogy cigizik. Tehát akkor mi a francról szól ez a sport? Akkor ez egy most egy kibaszott majomkodás szépségverseny, hogy tulajdonképpen a bajnokoknak kurva jó genetikája van, különösebben meg se szakadnak érte, semmi más nem csinálnak, csak azt csinálják, amit szeretnek, meg máshoz nem is nagyon értenek, mert általában a máshoz hülyék, de közben azért cigiznek, piálnak, meg drogoznak. Akkor hol van itt az egészben a cél, hol van a sport, hol van a. A példakép, az ideál, hol, vannak a, hol van az, hogy a férfinek lehet nevezni ezeket az embereket valamitől. Tehát ugye a testépítőket úgy gondoltok, mint valami kemény férfiak a harcosoknak, akik küzdenek a vassal, és ilyen közhelyes hülyeségek. De ha megnézzétek a valóságot, és rájöttek, hogy igazából itt önévádó faszkalapokról beszélünk, akik semmilyen értenek, csak ahhoz, hogy zabáljanak, megedzenek mert azt tulajdonképpen szeretik csinálni és mellé bagoznak, pillanak meg dragoznak, akkor akkor miről beszélünk? Akkor hol van itt a sportbasszus? Ezek után ebből az aspektusból kérdezem én tőletek, hogy sport ez? Vagy csak egy szépségverseny verseny, ahol a nyafogó hülye picsák felállnak a színpadra azzal, amit a természet adott nekik és különösebben semmiért nem dolgoznak meg, csak várják az eredményt, a csodát. És a versenyszinten ha az úr vagy versenyszinten ennyire nem biztos, hogy sport, akkor vajon amatőr szinten, amikor, illetve hobbista szinten, amikor a hülye gyerek nem a terembe, és már az első kérdés az, hogy napozin, mert ő igazából lesz arra az egészet, ő csak jó akar kinézni, na ott sport a testépítés.